Ім'я Вітру Роман Моїй матері, яка навчила мене любити книжки, та відчинила мені двері до Нарнії, Перна та Середзем'я, і моєму батькові, який навчив мене, якщо вже щось робити, то робити це треба правильно і без поспіху. Пролог Тиша в трьох частинах Знову настала ніч. У шинку, путь камінь, запала тиша. І це була тиша в трьох частинах. Найочевиднішою частиною була порожня лунка. Тиша, порожня лунка тиша, від того, чого не вистачало. Якби був якийсь світер, він би зітхав поміж дерев. Від нього вивізка кашинки, гайдалася б, порипуючи на гайках. І він вимив би тишу на дорогу, наче запізніли осінні листя. Якби всередині шинку були відвідувачі, бодай ж менько людей, вони б заповнили тишу розмовами та сміхом, стукутом і гамором, які очікують, яких очікують від корчми темні вечірні години. Якби була музика. Але ні. Звісно, ніякої музики не було. Власне, нічого з цього там не було. А тому тиша залишалася. Всередині путь каменя, біля одного кутка шинкласу. Скоцю билося двоє чоловіків. Вони пили з мовчазною рішучістю, уникаючи серйозних обговорень тривожних новин. Таким чином вони додавали до більшої, пустотілої тиші маленьку, похмуро, виходив свій рідний сплав. Контрапункт. Помітити третю тишу було нелегко, ймовірно. Послухавши годинку, її можна було б відчути в дерев'яній долівці під ногами та в дебелих барилах за шинквасом, які ведь трималися купи. Вона була у вазі чорного кам'яного каміна, в якому зберігався жар давно померлого вогню. Вона була в повільному ковзанні білої ляної ганчірки, вздовж волокон деревини, з якої було зроблено шинквас. А ще вона була в руках чоловіка, який стояв там і поливав шматок червоного дерева, який і без того виблискував у світлі лам. Цей чоловік мав по-справжньому руде волосся – полум'яне руде,